Ebu Hureria radi Allahu në hu të regon. Njëherë, u bëj kameti, dhe reshtat u reguluan drejt për falje. Ateherë, i dërguar i Allahu të lehi selam, hyri të klene gjami për të naprirë në namaz. Sa po u vendos në vendin e ti për falje, ju kujtua se kishte qenë gjunup, dhe na tha që të qëndronim në vendet tona, ndërsa i u këthyve përserin në shtëpi dhe u la, duke marrë gusull. Pastaj, a i doli prap të këne, Ndërsa ka koka i pikon të uj, thirit e kbiri në filimit e namazit dhe ne të gjith falem namazin me të.